A legkisebb, egyben a leggyorsabb röptő az ismert sárkányfajok közül. Testhossza mindössze négy és fél méter. Fején kurta szarvakat visel, pikkeje sima, rézvörös, hátát fekete tareifoltok mintázzák. A fogaiból csöpögő méreg rendkívül veszélyes. A viperafogú bár jól elél kecskén és szarvasmarhán, Annyira kedveli az emberhúst, hogy a 19. század vége felé a Varázslók Nemzetközi Szövetségének exterminátorok bevetésével kellett gondoskodnia a vészesen megnövekedett viperafogú állomány csökkentéséről.